eguerdion, arratxaldeon, guztioi... Haupa! Zer moduz, azaroako gehita bost pasataia, batzuentzako, zuzenen entzuten ari zareten entzako, espero dugu atzo asko mugitu zinetela kaleetan. Behar moduan, behar den moduan, zer enta malez horrelako data gogorara zibar ditugu. segurezki ere bai, ba asteburuan ibiliko zineten, batera eta bestera ikusi dugu ba gaitara haut potolak daude la Euskal Herri, Lusez Abalean, ba bueno 25 aste artea tokatu denez, asteburuan izan dituzue festak, eitzaldiak, tailerrak, denetarik eta este ere bai ibiliko sarete horretan eta guk ba horren bueltan proposatutako edo <hazurra> ez izango bai. Ese no es un de nada. A ver. Eze, bueno, ba, ainara, etzen guretzako telefono deiori. Lastima. Lastima. Bueno, badakizu, eh, aprobetxatzen dugu, hau, ba, zuei bergogor erazteko, eh, asko gustatzen zeigula zuen partaidetza, programonetan oso garrantzitsua dela guretzat. Eta beraz, ba, nahi izan ezkero, gonekin abilduaje milpuntoko idatzi aldi guzuela, edo, bueno, Twitter eta Facebooken bagaudela ere bai, eh, eta ez dizuet telefono esango ez daukadalako idearik egia eh, esan. Miren, ez dago, ginerak ere, es, pues tira, eso. Eh, sare social era biliti aste honetan, pintzak, <risa> eh, suituak zarete, mezuak bidaltzen. Agian WhatsApp batean marko genuke. Baita. Batzutan funtzionatzen du, horrek. <risa> bueno, E, bari ginen esaten, e, gaur, ba, azarokogita bostizanik ez, e, bueno, atzo, azarokogita bostizanik, asmoa bageneukala, modu batean, ba, hemen irunen sortu den proiektu baten berri emateko, honen bueltan sortu den proiektu baten berri emateko, mm -hmm. ipuin Motxen. laburren Ai. txapelketa bat, eta horretaz gain, gaurko saioan zertaz ditzak ingotu, guainara ba bolo-bolo, da villa engai batekin, batekin bai, e, eta maitasun romantikoa. Zainzu zen, ainzu zen ere, ez? Azkenaldian eh foro desberdinetan eta bai sarean eta bueno, eh tabernan ere komentatzen den, <risa> komentatzen denaz, ez? Azkenean gure imaginarioan txertatu den maitasunaren irudi hori, or, or, ba zalantzan jarri edo ba biskat aztertzera jarri dira mundu feministatik ez da berria ere, baino beno egia da momentu hontan badirela e, badagoela badago jende esberdina honen bueltan eta horreri orreri helduko diogu, ez? Zen azkenean horrelako e, orrelako maitasunak baditu, ez? Irudi hori baditu holako mm, ba, posesioaren eta beharraren eta eh ba, Matiz batzuk, edo ba horrelako pintzela da batzuk, eta ben horreri aztertzera ekingo diogu, horretarako, badakizute, oro jakileak ez garela, <risa> ez, ez iskat tertulianikaz, bai? Hori bai. bai, egiten dugu oro orojakilea garela, bai. <laughs> egiten dugu, baina... Baina, bueno, irretizailonen bertutetako bat, bada, saiatzen garela beti hortan aditua, edo hortan lanean, eta saiatzen, oso garrantzitsua dela ere, mm. A, e, dagoen jendea ekartzea, eta gaurkoan ere, bada, gurean izango dugu? Amaia Sofia, berak <mintilana> maitasun erromantikoaren agerpena aztertuztuen, krepuzkulo zagan. <mintilana> bai, uh, bueno, uh, eta itzen dugu gu, ba, zer den maitasun erromantikoa, zer den krepuzkulo, ere, bai, egian, ja, baten batek ezagutzen ez duela. Baina, sorrere emango diogu, bueno, ainarak gaurko musika aukerak eta eder bat egin digu, e... Bueno, bai. guztion imaginarioan ondoko katuta egongo dena berak bere buruaren gan pentsatzen du, baina, ez, hemen txenik daukatzorren da begien aurrean, eta... Bai, zeren akaso ez, egiten da maitasun romantikoaz, eta akaso ez, etortzen zaizkigu, <coughs> bueno, e, ba daude azterketa gazko, ez, guztietan, baino beno, ba iruditegi hori ez, ba Disneyetik kasi, eta ez duan, eta azkenean ni pentsatu pentsatun, bueno, baino Euskal Herrian, zer nolako iruditegia daukagun maitasunaren inguruan, Eta, beno, badakigu, musika euskal herrian beti izan dela gure kulturaren... E, ba, Parte garrantzitsu bat, bat, ez? Ba, oso garrantzitsu bat, eta, beno, ba, expresio bueno, arte horren bitartez, ba, pixka, eta er nire imaginarian zeuden kantak e, berreskuratu eta pixkot-piskot pixko, e, astertzea, ni pixka txarran aiz, dea, ba, bada, <laughs> kaso gazte batzuk ez dituzte e, ezagutuko, baina, suposatze dut, bai, ez, ez? En bai. eskoletan orain dikant, errepikatzen da, dibidez, entzungo dugun lehenengoa. Estatik atzaakota Baixera treatsa 268τοen Ira, contextsen arzucaunea Sin da, ia, jar ahau lugu, baten, ...zy ma inpoliita te in polity za Czesz miją wyśli Czy ti nuę hisza Ale kiniż się dawa E nur za Czy an Hadi zu kontsilara zer Arraxan iioneta Arraxan zun zidat zela itzen due. barruan, ez? Bai, bai, bai. Neri ei, esan hori, jarri nueneen, hasi nintzenean esan, esan ostra, ez? azkenean musikak badu botere hori, ez? Eh, gure buruan hor zirkuituak e, batu, biskat atzera egin eta Bene, ni emendikan, e, azkenean, em Irubikatzen du ez, nola, e, bak, ba, bikote, bikote tradizionala, edo, bueno, pixka bat eredua nola, nolakoa zen, ez? Hore mikanez kongai, ba. e, ez da, gorritu, eta zure gana gerturatzen naiz, ez, pixkatori, ba, e, nola da, e, josuz, estenatokia aldatu da, ez? Eta hori, bai, irubikatzen du nola, nolakoa zen leno pixkat estenatokia, ez? Eta beno, eskondu, eskondu da maitasuna izateko egiteko modurik, go, bai, eh maitasuna dirasteko modurik. Handiena edo gorena edo puru egokiena, hori izango litzateke, ez? Bai, hori da. Madu batean. Eta beno, ba hemen lo yo la Bai bai, zurekin bai bai. Bai, horregia bai, bai. bai. da bertso hauek oso zarrak direla, ez? <laughs> e, ez es direla egane que ha infamatu egin zituen, baina bueno, askoz lehnagokoak ba direla baina jama, ez? Gaztetako. Me <risa> oialu mera da gutengiñena dantzatera. <risa> <risa> Zer sei buruda. <risa> bai, eh? bai, Bai, bai, bai. Ertsa ginen. Claro, gero horre, badago garai bat, ez, non, kanta guztiak zure zure gana sustentzen dira, ez? Bai, Horri bai, bai. sentitzen duzu, ez? Bai. Zurtsuta hitz egiten ari direla. <laughs> bueno, eta beste abesti batik sarrera emango diogu agian. Honek gero eh, aukera emango dugu eh, amaillari ere ba sarrera egiteko zai bai daukagu. Beraz, bueno, urrengoa ono antzekoetan edo ez eh dijo ah, nere herriko neskatxa maite Bai benito. Benita. benito Benito Benitoandia Benito Benito bai aurreko generazioak ka, acasoa ez oso barneratua eta bueno eta gurea kotxeetan entzuten zutena bidaietan Bai bai bai hori da hori da ono jareko dizue Benito fiskatemen mm -hmm. zuzeneko abestian Nere erriko neskantza maite Ahoz kolorez zaitut gaur lastantze Itxaso garde lurgo sokolandare Kresalaren nusen Zeru kolore negeren biotzagaren Taupaden noche grass a dutze bio mimbere egun senti Er ri sofrito guaren la mia y pensar piperta estilla e guerra en cada miento canto bichilla uda nos que ni sunes saude y Beno, bai patu bezala, hemen gaude amaia zufiarekin esan dizu dugu bera, kastertu zuela, e, krepuskulo sagaren, bueno, ba, figura edo papela nolakoa zen, maitasune romantikoaren erreprodukzio horretan, baina, bueno, ustut, babadauk ikasteko asko, zer den maitasune romantikoa, eta, bat ez zer den krepuskulo ere, bai, agian batzuk ezagutzen ez du zuelako, Eta, bueno, lenik eta behin horren izango da Amaia agurtzea, Kaixo Amaia, Kaixo Arratsaleon, Arratsaleon, bueno, esaten genuen. Eh, zuketesina hau egiteko erabakia izan zenuen, baina zergatik eh aukeratu zenuen gai hau? Zergatik ba master Amaierako lan bezala, ba hau egitea erabaki. Bai, ba ba nik, bueno, salantsako edukin gai hau aukeratzeko momentuan, baino bai iruitzen sitzaidan ba eh ezakit berdintasun Ustezko berdintasun gizartenetan bizi garenean ba askotan e, igual e, zenbait e, aldaketa e, lortu izan ditugula eh ba ezakit e, ekonomia dela edo politika dela asko gelditzen, oza, asko gelditzen da egiteko baina beintzat hor ba go garbi ez Bueno, zeintzuk diren igual egin eh, eh, beharrekoak. Baina iruditzen zitzaidan eh, igual harremanetan eh, maitasunean piskabatori gehiu intimitatean geratzen den guzti horretan ba, ba asko zela eh, pos, eh, pentsatzeko eh, ikertzeko eta eta aldatzeko genuena. Eta, eta batez ere ba, iruditzen zitzailako eh, emakumeak mm, ba, maitasun Maitasunaren bizipenean ba, ba trampaz betetzen garela batzuetan, Eta bueno, ba pizkatorik ikusi nahi nuen. Mhm. Uh -huh. Eta orduan Crepusculon zentratzea erabak zenuen. Bueno, ni ez esaten denbora guztian, hori da Sagaren izena eta edo... bai, bai, bai. Vale. <laughs> Sagarepusculo. <laughs> eta zergatik erabak zenuen eh aztertzea? Ba, bueno, nik garbi neukan gauza bakarra zen gazteen harremanetan eh, zentratu nahi nintzela eta eta maitasun erramantikoaren eh, irudetegi guzti hori kertu nahi nuela eta iruditzen zitzaidan ba, krepuzkulo zaga izaten ari zela kriston buma gazteen artean ba, direlako laun ue leberri baina badira ere bost eh, pelikula gehi foroetan dagoen bueno, ma makinaria guztia eh, gero gero eh, Ba, aldizkari gazten aldizkarietan ere oi handia izan du eh saga honek eta eta bueno pues, e, azkenean e, erabaki nuen pues ba, hor material, material asko es e, ikusteko Eta zer da? Krepuskulo edo ze, ze kontatzen duen horrela, bueno, laburbildu badateke lauliburuko historia guzti hau, nola laburbilduko zenukezuk. ukezok? Aber, laburbilduko dugu. Ba, amazazpi urteko neska gazte bat, maite hemendu egiten da e, modu erobatean, egun urteko vampiro batekin. <laughs> Es Bela <risa> eta Edward, es una cosa loka. Eta, eta bueno, eta pues orrela laburre da, erabakitzen du bere bizia ematea, e, o sea, Alegia osea hiltzea eta bera ere vampiro bihurtzea, bueno, ja amaiera. Kontatu <risa> dizu. Kontu <Konduz>, spoiler. Icusin <risa> ibenimo de crepúsculo, esentzunau. <risa> Eta, eta bueno, bere bizia ematen du eh, maitasunagatik, hola xe. Eta, eta betirako, insekula sekulorun, vampiroak ez dilako hilzen, ba, ba bizi dira eh, bere maitasunean. Era ni ja vampiro izanako benuez hori bizitza guztia. Oi ez, Luzatena Piñesdarra soyorren gatik. Ez darra soyogatik, es. Gero egia da ere Kriston superpoderak ere ematen dituela vampiroezateak. Baina baina tartean hori bere familia eh uzten du, bere lagun guztiak eta bueno, eta sartzen da guztiz, ba, ba bere nobioaren e, mm, sarean e, bizitzan, bizi eta hori, ba, entregatzen du bere bere izate guztia, eh? Eta pues egiten dugu, baino, Gebia da, eh? da e, hori izatea, ba gazteetan erebe asko eta askoren eredua, eh? Hori mm -hmm. jasotzea eta hori barneratzea. Bai. Eh, bueno, okerraz bainaiz ere hor maitaso narrean irukoitz bat agertzen da momenturen batean mm -hmm. ere bai, eh? Borroka bat Bi gizonen artean, ez, eh? emakumearen maitasuna lortzeko zenotakee bistolas pelikulas. Te gusta Crepúsculo. <laughs> mierda, tío, baina gustei ikusi dut. Aitorte berda. Eh, bueno. Bai, bai, hori, bai, bai, oso elementu importantea ere. Eh, eh, historia honetan badago beste figura bat, eh, dela eh, hombre lobo bat. Eta, eta, bueno, ba, neskarekin oso maite minduta, go, maite minduta dago ere. Eta, bueno, pues hor, azten da, e, bi supergizon hauen arteko leia bat, e, ba, neskaren maitasuna e, lortzeko. Eta, bueno, gia da, azkenean, e, pues, bi maskulinidade, ba, indartxu hauek, e, islatzen dituzten figura hauek aliatu ere egiten direla neska salbatzeko, ez? Uh -huh. O sea, ba, bera oso aula delako eta bueno, pues ba ol, nola bait, como una tendencia a la, a la muerte total, estemola gustian dago. Bai, Eta eta bueno, bere arteko leia hori gainditu egiten dute ba neska salbatzeko, ez? Dela beste bueno, beste mezu eh bat, <coughs> ba Bari azkenean, eh indartu egiten delako, ba neska batek behar duela, eh nalabait salbatuko duen e, figura maskulino hori, ez? Al aliqueta indartzuen eta, eta agresioen, porque biak oso agresibitate handia daukate. Mm. -hmm. Vale, igual, sentratuko gara bizkat mm -hmm. pelikula edo liburu sail hauek nolako mezuak trasladatzen mm -hmm. dituzen edo zuk zer azpimarratu dezakezu, agian hasi gaiteske ez dakit, estereotipon inguran, edo eseten zenu, maskulinidad ere batzuk agertzen dira bertan, feminidad ere batzuk ere bai, uh -huh. bueno, nolako rolak ageri dira, ze banaketa ematen da hor, ba, genero rol banaketa artean. Bai, ba, bueno, azteko, eee, rol banaketa e, guzti, oza, ezakindola e, totala dago, bez? Oza, hor, binarismo hori eta emakume ekizlatzen dutena eta gizonesko ekizlatzen dutena, guztiz e, bere izita eta kontra dago une oro. Eta gero, feminitatea eri Ba, mm, bueno, e, agertzen dira e, feminitate ere duez berdinak, ez? Ba, e, pertsonai femeninoen e, arabera, eta orduan, Gehienak degradatu egiten dira, hau da, ba, belaren lagunak e, islatzen dira, ba, nola, eto, oso superficialak e, izango balira be, e, moduan, bere ama ere, ba, ez da, ama hon bat, ez, eta orduan, ba, alderretatik ere degradatu egiten da, eta orduan, e, bultzatu egiten dena eta hobesten den eredua da belak e, enkarnatzen duena, eragitzen duena, eta, ba, oixera, ez, ba, feminilade bat maitasunagatik guztia ematen duena, Eta, eta feminidade bat nolabait eh, ba, guztiz osatzen dena eta, eta indartzen dena eh, ama eta, eta emaste eh, izatea erabakitzen duenean. Ez? Momentu batean ba, bela aurdun geratzen da, eh, aurdun aldionek eh, eramaten dio eriotzera, eh, bampiro ba, bueno, ba, bat daukalako eh, tripan, eta bueno, berak nahiago du eriotza, abortatzea baino eta bueno, azkenean ja ama izaten da, ban biro bihurtzen da eta eta maitasun maitasun horrengatik, bai bere seme alabaren maitasunagatik eta bere nobiaren maitasunagatik, ba bizia ematen du, ez? Eta hori da, pues ba eh como el el sumun. Ta orduan hori da indartzen dena. Eta maskulinidadari dagokionez, ba ba hori, azpimarratzen diren atributuak dira indarra, e, protekzioa, E, agresibidadea, porque, esango joa zu, vampiro eta hombrelo batek, es, ea, <laughs> ze agresibidade e, maiak izango dituen. E, ba, hori, leia, eta beraiek, pues, denbara guztian daude, ba, borrokan ba, pertsona higaiztoekin, e, klana salbatzen, klana babesten. Osa, familiaren loratze edo goratze bat egiten da ere, bai, es? Hori da, bai. Ba, egiten da, baino, e, kuriosoa da, ze egiten da, e, familia, e, oza, Bela eta Eduarrek sortzen duten familia horren goratzea. Ze izlatzen da, e, beste familia mota bat e, degradatu egiten dena. Belaren gurasoak alegria e, bere izita daude, eta hor bai, le, liburuak islatzen duela momentu guztietan, ba... Pues oso unsatisfactoryak direla harreman hoiek eta main ere ez dagoela eta eta dagoela bakarrik, ez, Ta orduan familia ereduari erakustu egiten du baino em Hori erakusten du, pues, eh, ez dela bidea, soriontsu izateko, eh? Eta orduan, pues baia familia hori eh, betirako eh, eh daudela eh senarremastea eta eh, alabarekin direnak super soriontsu, hori bai eh de la orientasunerako bidea. Uh -huh. mm. Gero, e, bueno, rolez hitz egin dugu, familiare duaz ere bai, nolako familiare duaz e, indarkeri ere bai agertzen da horrez? E, mako mehonganako indarkeria agertu daiteke modu batean islatuta ere bai? Bai, hori behar bada, e, bar, mesurik arriskutsuenetakoa izan daiteke. Denbora guztian egiten delako agresibidade maskulino horren erotizazia bat. Mm -hmm. Hau da, hor eh, dago denbora guztian, joko bat, eh, ba, eduar dela vampiroa eh, ea lortuko duen bere eh, impulsori, eh, bela eh, oskatzeko eta hiltseko impulsori vampiroa delako, eh, ea lortuko duen kontenitzea, eh, eta eta hori eh, no eh, bueno, ba, eustea, impulsori, edo azken batean erasotuko duen eta hilko duen, Osa, hori mezu hori dago denbora guztian eta eta ordan eh belak badaki arrisku hori dagoela eta alere, pues berak du aurrera jarraitzea harreman e, horrekin jakinda ere e, parean daukan gizonezkorrek ba erasotualdiola edosein momentutan e, hil egiten e, egingun eh Eta eta bueno, <coughs> eta hor bai islatzen da e, pixka piska bat, ez? Ba hori. Eh, uh -huh. e, zer raspimarratuko zenuke? Zuk edo bueno, ze ondori batera zenituen ba akrepuskuloren irakurketa guzti honetaz. Ba, bueno, alde batetik eh ba nolabait islatzen duen eh harreman eredua. E, indartzen duela guztiz ba, e, emakume hoi e, zapalkuntza egora batean e, mantentzen gaituen e, eredu bat. Hau da, e, emakumeak e, maitasunagatik dena eman behar dugula. Maitasun hori izan behar dela ba, guztiz sublimea, e, ba, betirakoa, e, kasi jabetza terminoetan ulertzen dena, ez? zure zurea naiz guztiz egintzazu nirekin nahi duzuna e, noski heterosexuala eta eta monogamoa, eta bueno hori e, guztia e, indartzen duela eta, eta badakigu eredu, eredu horrek e, ba e, desoreka e, biziar hauten dituela gero harremanetan, ez? E, hori alde batetik. E, gero bestetik e, eta hau sorpresa izan zen niretzako ikusi nuen ere e, zenbait emakumek e, belan ikusten zutela e, nolabait, e, ba, a, eta gero azalduko dute, ahalduntze eredu bat. Eta hau oso arriskutua da, baina hori ordezkoen, osea, nik kemakumei galdetzen ni onean easer ikusten zuten be, e, belarengan edo nola ikusten zuten pertsonaia hau gehienek azpimarratzen zuten, ba, jobar ba, berak bere erabakiak hartzen zituela eta tinko mantentzen zela, ez, berak erabakitzen balimazuen, pues harremanengatik, e, harreman horregatik, e, dena ematea, pues e, ala egiten zuela. E, gero ba, geroz eta boterea handiagoa lortzen zuela, bai bere buruarengan, bai harremanean, azkenean zituela superpodereak eta e, zela gaiba bere familia osoa salbatzeko ez, eta nolait, boterea ikusten zuten e, belaren gan. Hor egia da, e, bela e, pertsonai femenino honek, hasiera batean, e, ahultasun handia islatzen duela, eta... E, gero ikusten da, e, berarengan prozesu bat, eta azkenean da, la hostia. Ez da, super vampira bat, super podereekin, eta eta, bueno, eta super, super guapa, e, super bum. Orduan, ba, nolabait ere igual e, emak eredu femenino boteretsuen beharra dauka e, publiko femeninoak esagaztaroan, baino oso arriskutsua da autopatzea. Mm -hmm. e, Zer, igual nolabait e... Ba bere antxietate horiek horrelak e, analizatzen dute emakume gazteak ba, ikusten baietz ba empoderatu gaitezkela eta izan gaitezkela superindartsuak, baino, klaro, hori e, egiteko bidea ezin zaiguaztu zein den. Da, e, f, ba, ba zure bizitza ematea nola bait, mm -hmm. em, baitasuna gatik eta badakigu, jak, jakin badakigu ongi eta feminismoan bide bat egin dugunak. E, f, igual gello ba maitasunagatik dena ematea ez duela ekartzen, ez ba alduntze bat edo, edo jabekuntza bat. Mm. Mm. Bai, agian e, orain nei patzen ari zirinena ustut gaurko egunarekin ba ondo daitekeen ideia bat badela, ez? Ba azaroa 25 mm -hmm. bada emakumeonganako indarkarien kontragonazio arteko eguna eta maitasun romantikoak duen makineria guztia indarkerian, nolako duen uste, bueno, interesgarria izan daiteke hori ere bai, azpimarratza zuen zuzen desaten ari zinen honetatik, ez? Zer, zer raipatuko zenuk ez ok, maitasunaren mekanismo guzti inguruan? Ba, ba, pixkatori, ez? Osa, maitasun erromantikoak e azkenean e, bideratzen gaitu maitasuna eta emakumeoi E, gehien bat, maitasuna bizitzaren e, erdigunean jartxera eta, eta bikote maitasuna lehenestera estera beste edo zer, e, edo zer gauzaren gainean eta, eta bestelako harreman batzuk, bestelako sare batzuk, bestelako jarduera batzuk e, alboratzera eramaten gaitu eta, eta gainera maitasuna ulertuta Ba, entrega moduan, e, zure buruaz ahazte moduan, e, jabetza eta kontrol moduan, eta orduan, hori ba, sortzen du ff, onarri bat gero ba, ba, edo zer gauza kasi e, ba, basatzeko eta aguantatzeko maitasun hori salbatzea batik. Ez? Eta, eta ikertuta dago e, gazten arteko harremanetan. E, geroz eta indize altuagoak daudela indarkeri, indarkeri sexistarenak Eta horratzean e, batez ere dagoela pues, maitasuna e, ulertzeko modua, e, pues, e, mito erramanti guzti hauek, e, eta, eta baitare ba... Ba, emakumen, bueno, ba, autoestima eta emakumen sare hoiek nolabait, ba, igual haulduta egotea, ez? Mm -hmm. Eta hor ze, agian, ba, interesgarri izan daiteke, puntu honetan, zer proposatzen diogu guk bueno, aurregin alizateko zeren, bueno, batzutan, ez? Ba, egiten dugu irakurketa zerg sortzen duen indarkeria, baina ba, dagoni aurre egitea, ez? Mm. Bueno, alde batetik eta... Eta hau feminismoak aspaldi proposatzen du, eh autodefentsa, e, bueno, e, maila guztietan, ez? E, eta autodefentsa izan daiteke baita ere, ba, jasotzen ditugun eh mezu guzti hauet hauei, ba ezaginak dela san, eh hostika datematean. Eta eta f, eta ustea. Eta gero e, badago ere e, alternativak eraikitzea, eraikitzea eta eta beste ere du batzuekin e, hori probatzea eta eta martxan jartzea Nikor bai uste dut egako bat dela emakume subjektu bihurtzea hau da osea guk uste dut oso barneratuta daukagula E, utxune bat daukagula eta norbaitek bete behar duela eta pues, gugeu e, izate osoak bezala e, ulertzea gure buruak subiektu bezala eta, eta hortik ja harremantzera e, joatea ez. Eta Ez horren beste, ba, utxune horretatik eta, eta beteko duen norbaite bilatzen, porke hori arriskutsua izan daiteke. Mm -hmm. Eta gero ba, nik uste bestegako batzuk ere egon daitezkela, ez? Ba, zer egiten dugun e, bakar dadearen mamuarekin, mm. e, zelan sortzen ditugun e, bestelako afektibidade sareak, e, e, ez egoteko egote horren beste e, zai, ba, bikote horrekin, ez? E, eta, bueno, eta ba, pff, ez da Or, bueno, idea daukago. Horria, da, asteko badaukagu zer <laughs> egina. Ja, horrekin. Bye. Ba, oso ondo. bueno, ez dut honekin ja badaukagula pentsatzeko ematen digula, hasten, bueno, pentsatzen hasteko eta ona eska eskertzei zego. Maia guri tarte Bye. txau eskeintzagadir zuei. Eso bat. <laughs> Aquí <risa> viene <risa> <risa> Dios. Viene <risa> pues, el momentazo. Bueno, ahora viene el momentazo. What is <risa> Zok egin behar dute munduko baitasun nabestirik eder bat. <risa> <risa> se contua, eh? Se contua. Oh, eh. Que sí, me sale la lagrimilla. Esto de un bakoitzena bestea uk, se itartu bat, ¿ez? Yes? Abestia da pasada bat. Bai, bueno, tokatzen txantzu, ni gustatu dut tokatzen denen garaiaren arabera ere, ¿ez? Egia da, mm. egia da izan zela oso oso, oso, oso potentea, ¿ez? Eta leku guztietan entzuten zan, ezakitz azkenean. Eta hor, arrasi egiten duenean, ez? Benetan, buru! <risa> bai, bai. Bueno, ez dakit, ez dakit, eh, gero, ba, ikuspuntu... Ba, bueno, ez? Gombidatu Gai, gaituzte nerreflexiora, ez? Maitasune romantikoarena, mm. eta hor bada, eta neretzat... Eta brain tertulean ego eh, ez? Azkenean, eh, egia da kritika bertzaiola maitasune romantikoari, baina, beno, ez erromantizismoa... Ja. Hori da. Berari ez, ez. Ez? edo maitatzea berari. Azkenean e, epaitu gabe eta eta e, best, ondokoak errespetatzeko ba ma, maitasun bat bultzatu behar da, ez? Ez da zergatik ukatu behar edo, ez? Boz, azkenean sentitu arazten dizuna claro. norbait. Bai, bai, e, e, hori Igual askotan aipatu izan ez dugun kontua da, baina maitasun erromantikoa zitzeiten eran ez da erromantizismoa e, ukatzen duen edo arpujatzen duen teoria bat, baizik eta gehiago e, erromantizismo horren estremotasun batek eramaten duenez, besteagatik dena ematera, zure burua galtzera eta pixkat bai zaera galera horretara, ez? baina baina ez herromanticismo pixka batek, ez? denoi Bai, bai. Digo. Bai eta, eta batazudan kontua da azkenean em, fina, dela, fina dela, eta ere iruditegen dago un maitasun eredua, eredu bakarrarengatik, ez? Oso heteronormativoa, oso etrocentris, ez, mm -hmm. ez? Orduan eta eta ere, saltzen digutena oso fina da, ez? Azkenean posesioarekin edo bai. em, ere zuri reafirmatzen zaituen kontu bat bezala, ez? Osa, zuri, zuri izaera ere e, ba bestean bolkatzen duzunean, edo rela, o, o, fina da batzutan e, muga eta adi eta tentuzea ibili behar da, zeren azkenean posesioak eta e, izaera galera hori bultzatu alduen kontu hori, gero azkenean, eta zaurako gaita bostean gauden ez ez, ba, tamalez, ba bai ba, indarkeri sutilla psikologikoa eta horrelakoak ere bideratzen dituelako. Hortaz ondo claro. ba e, reflexioa, ez? Hori da. Azkenean ez dela, ez argi samar duguna dela, ba ba diskurtxo hauetan guztietan, ez? Ba bestearengatik dena ematean, hielo e, dirudien ez daukaten ba bikotearen estabilitate edo ematen du Eh, Baile los cortasunak beharrezkoak direla Biko tarreman bat aurrerera mateko Eta horre guztiak bat zetideukan posesioa eta ba, ba kontrolerako mekanismoak. Ez? Eta hor duan horrekin ba, ba kontu zibili behar dugula. Eta hor, agian aproretxatu ezak egun momentua, ba, ez dakit gogoratzen duzuen, baina iaz ia, ia, elkarrizketatu genuen hemen egunon printzesa labur metraia egin zuen ibai. Eta, bueno, ba, egian eh bergomendatzea ba ba laburmetrai hori ikustea edo ba, gaztekin lan egiten duen jendea baldin basarete ba maitasun romantikoa kontrola helos lantzeko euskeraz dagoen ba, material urri <gülüyor> etako bat, ez delako eta ba, ba, ba, hizo, gomendio hori ez egin egiten du propagana biskategian jarraitzeko Bai, noski jode, eske gainera batzutan, be, be euskarri ez hitzaileak eta bueno, be ez hitzaileak eta ez bueno, guztiak era ez hitzaileak, eh, eskuntza bai, informalean. Orira, orira. Azkenean, ba ba pikate izateko ere, eh, mm -hmm. ez. Bai. Bestea bestea baten zengo dugu. Vamos. Noren iduru ditegian ez da egongo abesti hau. Hemen gode tapoztutzenaz Tazi urtura eta ere bai Taz erondo zelan dihua Zure bufandatxuria Laute jatu gainian, ilargia herrian Eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin. Nereana etorriko da, taberri zizango gara. Zorion zu, edo zeñeriko haizetan. Jatua gaian, ilargia herrian, eta zu gorutz beira, zure keia eskuetan, utzara batekin putz. Nerean aetorriko da, gaberri zizango gara, zori hortzu edo zein erriko gaizetan. Bene, bene, bene. Hemen denak egon gozinetan kantatzen, seguro, ez da? Bestia, bai, nahin. baino, neri kanta hau egia da, eta eta berez, ja, eh, gaztetan entzuten genuenan beti sortu ditolako, ez nuela guzti zondo ulertzen konzeptu asko, eta berez, ez, zergatik laute jatu, zergatik eh, zure keia zen zer da, ez? Ezi, garro bat, eskuetan. Bai, bai, bai, ez? Baino, zure eh, en plan zergatik hori da eh, Bueno, gauza pila bat, oza, azkenean, baino, badu... Dezak, musika izango da, edazkenean ere kontestua, badaukai romantiko historia hori, baina neri berez sortzen zizkidan estopiat. Eta hau dit ilargia... Ai. Ez, kentzazpiretza. Ilargia lapurtuko nuke gauero. Eta beste bat, udazkenean, nonola zen, udazkena ratxaldetan. Kentzazpirenak, biak. Biak ere, eh? Bai, bai. Niri e, gauza bat, etorre zei burur, eta gian da pixkat... Bueno, maitasun erekin zer ikusia dauka, bagian ez asko baina. Tira, e, lauteiatu abesti horretan, dirudien ez e, bueno, e, horrelako programa bat egin zuten, eta ben saioan, uh -huh. bigarren temporade izan zen, bueno, nahiko fiaskoa, zeden bi saioa egin zituzten eta gero ez zuten berriro egin, baina egiten zuten gai konkretu baten inguruko abestiz horta, bat izan zen itxasoa, eta abeste izan zen maitasuna, ez? Eta oh. maitasun kantuak bazukartu ituzun asko agertu ziren bertan, eta bertan aipatzen zuten eh, dirudinez lauteiatu hauek edo eh, bergaran omen daudela. Oh. Tarduan, bueno, hemen en una, kon, no lezaten da, sekuenzia logika horrelako bat egin du nire buruak papapa pa, pa, momentu batean, bergarako txapa irratiko lagunekin gogoratu naiz, eh, bueno, eh, Bergarako txape irratia badakizue kartzela zarran Dai. egiten emititzen dutela bertako gaztetxean bertako gaztetxerekin akordatu naiz bueno, duela gutxi ere bertara lapurtzera sartu zirelako beraz ba, bueno, ez da lehenengo aldia dirudienez eta ba Ba, muixuetan imo handi bat bidaltzen diegu hemendik, baina horretaz genere bai, bakordatu naiz, bat amalez e, azken aldiotan, hain beste haotan izan dugun, bakartzela kartzela sarra, bertan, ba, jul bolinaga, e, ba, bueno, kontzertu baten amaieran zegoela, hil zelako, e, rip talde hain ezagunaren, ba, sortzaietako bat, E, bueno, rip taldetik solik, ba, berean aia e, geratzen da orain, etxerra bolinaga, eleak movimenduko ba, ozera maia, eta gian ere ba, muizu handi bat berari, eta maitasunarekin zer ikusia duen, ba, beraien abesti ezagunenetariko bat ere bai jarribarko dugula ez, maitasuna, eta eriotza... Jo, jana, ze, ze, sekuentzia, ze, oso ando, oso ando, oso ando, oso ando. Berre, irudite gian kokatuar, venga, fum, Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, maitzen onjun beharko dugu, gure saioa hemen gaurkoan. Maitasun abesti pilo batek harri ditugu, baina ba, berriro ere buelta egiten dugu, ba, zara kogeita bosten kokatuta gaudela edo ez, haste gaudela. Eta irunen egindako, ba, proiektu baten berri eman nahi dizuegu, ba, guztiei interesgarriagin alzaizu elako, mm -hmm. ipoin lagurren txapelketa dena. Maioridad, ba, hori da, está e, aquí, bueno, gogoratuko duzuen, baina nik uste dut bai eta, eta gero e, nahiko, ba, mediatikoa izan zelako kontua oso larria, oso larria izan zen. Nagore Lafaxen e, erailketa, eh Iruñako San eta bueno, horren ari da e, Nagore irundarra zen. Eta e, beno, ba, e, irunen badago e, txingui antisexista plataforma bat, e, dela indarkeri sexistaren aurkako plataforma, no, no gehi eragile oso ezberdinak, hanitzak ba, e, Euskal Herrian eraili, e, no, no, emakume bat erailtzen badute, edo eskualdean erasoren bat baldin badago ba, mo, mobilizazioak ditzen e, e, ditugunak, ez, ba, gu barne. Hortaz, e, beno, ba, ikusten genuen, eh, Nagore lafxen ama hasun sola, e, lanean jarraitzen duela, lanean duela indarkeri sexistaren aurka eta berak pairatu edo eh, beretxean gertatutakoa, guztioi gertatutakoa inor gehiagori ez gertatzeko eh helburuarekin, E, hem, jarraitzen du deitzen dioten instituto guztietara gerturatzen, e, mugimendu feministak egiten dituen deialdi guztietan e, parte hartzen hortaz e, beno, ba, pixka terre, egiten ari den e, lanaren errekonozimendua eta baita ere ba, nagoreren e, e, oroimenez e, ba, lehiak eta xume hau e, martxan jartzea, ez? Hori da, pizka bat, eh, e, edo zuingudiante existan gauden eragileen naia, edo ez, pizkat bizibilizatzea ez, ez astea eta ineus gehiago ez gertatzea. Eta orduan, ba, helburu hau izanik proposamena litzateke, ba, e, ipuin laburrak sortzea, kontakizun laburrak sortzea, indarkeriari aurre egiten dioten, ba, mezu honekin, ez? Bixat, bueno, e, ipu intxapelketan agorela fasi izan ziteken, baina asun kasasola izate arabaki dugu dute, ez? E, ba, azken finean, aurre egiten dion emakume baten izena emateko, ez? Eta hain zuzen hori da, ba, ba chapelketa honen bidez bultzatu nahi dena eta beraz ba jende guztiari gonbite egitea martxora arte badaukazuelako ba, ba errelato labur hauek idazteko euskeraz eta gazteleruaz idazteko aukera dago bi sari egongo dira horren arabera eta adin tarteka ere bai beno e, gu hemen liatzen hasi baino ba sartu zaitezte blogean asun casa kasasola... Ez naik gogoratzen. Eh, nola sea. Bueno. Hasuncasa sola ipuña usted dot.blogspot.com eta naldar. Ala ere nik uzte dut Googleen edo beste bilatzaileren bat koakoa, nola da hori? Ne badago bat uh -huh. alternatiboa. beste aituan aurren beste vigilatzen. hitze eingo dugu ere, naiz badztu ezbait dut, zeren interesgarria da, ez azkenean ze kontrola daukaten E, interneten gure bizitzen gan. Eta e, dak, dak, uste dela, dak. Bai, vale. ba, asun kasasolaipuinak e, jarri, eta beno, ba, komunikabidetan ere zabalpena, eta mendikan ere e, zabalpena ematen jarraitu nahiko dugu, edo, bueno, pedazaiatuko gara, ba, azkenean hori ez, herri e, eragileen sumetasunietik ba, pixka terrekonozimendua, eta indarrean jartzeko azkenean, baita, eta asun e, e, ere eskert, eskertzen duena, eta bere lanean behar, e, eren bat bada ere positibotasunetik mm -hmm. lan egitea eta Bari azkenean indarkerigirik gabeko bizitzak e, ba, da gaia, eta orduan e, indarkerimatzistarik gabeko bizitzak hori lortzea hori lortzea da helburua bai eh chingudient sexistan gauden elkarte guztiona bai bueno feminista guztiona jakina eta baita eh ama honena ez orduan horrek biltzen gaitu eta pixka bat ere jotzea idazteara zeusupolita da. Hori da, Hori da. Beraz, ba, guztiak... Eh, animatzen zaituztegu. Gehiago, jakitera mango dugu, ba, ipuin txapelketa huere bai, ba, gauzak argitzen doa zen baina tira bintzat badakizuen, martxer arte badaukazu hori egiteko aukera, eta ba honekin nagurtuko gara, ia da ordubetea pasatu dugu, Zuz. bueno, pasatu gu heldu gara, kasi-kasi, beraz, ba, bihazte barrur artea agurtzen gara, Ainarak aukeratu duen agian, abesti positiboen arekin edo, Baitasun ere du ez berdinak aldarrik atzen dituena. Harida. Eta berru txarrak historioenak esaten dugu, ere bai. Baitasun ere. Baitasun ere. Baitasun ere. Baitasun ere. Baitasun ere. Baitasun ere. Baitasun ere. Baitasun ere. Baitasun ere. Take on baby, dude, yeah Chali senti fuga bebemos noche cobegiru de